І хаснуть Зливаючися з ніжною блакиттю Далекого Недосяжного неба Де-не-де над цими Безмежними просторами Промайне гострокрила крячка Ліниво ніби знехотя нехотя Пролетить незграбна чапура Заграють свою Мелодійну журну сопілку Кроншники Аби баранчик Злітаючи вгору Закрутиться мов дзига у передвечірньому повітрі кілька разів поспішаючи Вдарить у свій голосний бубник бен-бен-бен, бен-бен-бен, і знову врочиста тиша. І знову тільки хвилі вирують і б'ються об круті береги, і виблискують крицею. Радісно. І однораз якось неначе журно Богонові дивитися в весняні Дніпрові простори. Радісно. Бо позаду нестерпна спека, тяжка дорога, а вдалий фортель з Чернецьким, сила подоланих небезпек і перешкод. Журно, бо там, далеко, у Вінниці, Оксана і Тимко, і старі. Але не лечить козакові журитися. Поволі, напівсвідомо почав Богун скидати одежу. Якесь смішне, якесь жалюгідне, це незручне, Кричучо яскраве вбрання Вигаданого пана Цибульського «Ет Підставити вітрові, голі, широкі груди Поврушити міцними, вузлуватими м'язами Яке щастя Кинутися з стрімкого берега В могутні дніпрові хвилі Поринути в них глибоко-глибоко І потім Широким, дужим помахом рук Спритними, розміреними рухами всього тіла Боротися з швидкою бурхливою ктією, Або на час віддатися з родливій водії, Лягти догори, спочиваючи, Дивитись як тихо, спершу поволі, А потім усе швидше і швидше Отпливає далекий берег. Дніпро щороку інший, Ось наче зовсім тиха вода, А ось нездоланий глибокий вир, з якого вирватись тільки досвідченому плавцеві. А скільки ж таких місць на Дніпрі? Вони страшні навіть козакові, що змалку звик поринати в ці хвилі. А що вже казати про якогось чужинця? Богун колись бачив на власні очі, як татарин з конем довго виривався з могутніх дніпрових обіймів, нарешті не подолав, Голосно скрикнув востаннє і зник разом з конем у страшній глибині. Довго купався богун, потім, полежавши трохи на сонці, скупав коня, почало смеркатися. Спати богун не зважився. Треба всю ніч вартувати, чи не пливуть байдаки. Часу, щоб усе обміркувати, як слід, вистачить. Але що воно там зачорніло на півночі? в останніх промінях сонця. неначе якийсь великий невідомий звір, похитуючи білою головою, пливе Дніпром. Та ти ж байдак, підхопився з землі богун. Що, але чогось трохи зависока, а байдак, справді, з-за Дніпрового повороту з'явився байдак. За ним трохи згодом другий, третій, четвертий. Богун на швидку, але старанно намотав на голову Обв'язку позатикав за пояс свої три великі пістолі, що викликали стільки реготу, коли він ще був з Кричевським. Потім, розрахувавши віддаль, не своїм голосним і міцним, а зміненим, штучним, трохи хрипким голосом крикнув «Панове! Панове!» На байдаку нарешті почули. «Хто такий?» «Посел від пана Шемберга!» «Гасло!» – запитав з байдака дужий голос. «Кодак!» Байдак підійшов до берега на постріл з мушкета. Коли корми заметушилися. Спущено човна. Хвилюючись, придивлявся богун до трьох козаків, що сиділи в човні. Двоє – молоді парубки, зовсім, здається, незнайомі. А третій – третій. Перник був сотник Фелон Джеджилій. Богун зразу пізнав його по кремезній, присадкуватій постаті. По голові, що неначе трошки невскіз, сиділа на жилуватій короткій шиї і по маленьких татарських очах. Пан то має листа від вельможного пана комісара? запитав джиджелі. Так, єсть. До пана осовула Барабаша». Та це ж кривуля. Ми його бачили в Чигирині, прошепотів молодий козак другому. Той ледве вдержався, щоб не зареготати. Справді, пан посел був дуже смішний у своїй різнокольоровій одежі та в малиновій шапці з великим зеленим пером. З ким маю за честь, чемно уклонився джиджелі. Ян Станіслав Уродзаний Цибульський. А пан Хаун Джуджелій. Сотник. Щось, наче на мить, затримтіло в голосі старого сотника. Пізнав, чи ні? Богун, шкандибаючи вліз у човен, умостився проти стерника. Молоді козаки вдарили веслами. Суворий пильно дивився Джеджелій просто богунові в обличчя. І раптом, ніби якісь зміючки з'явилися на мить у татарських очах. Джеджелій підморгнув Сивим усом впізнав. Особу реєстрового козацтва Барабаш був вже зовсім старий, Нездатний до будь-якої активності. Не диво було побачити, як він несподівано засинав серед розмови. Голос його скрипів, як немазений віз. Руки тремтіли старечим тремтінням, Проте він цупко тримався за владу, надану йому над козаками. Казали, що Осаволу є не барабаш, а його ще порівняна молода барабашиха. Для поляків не було людини кращої від барабаша. Підозрілий, хетрий як лис, жорстокий з усіма, хто підлягав його владі, Осавол у той же час був м'який і підлесливий з гетьманами, з магнатами, з старостами, з усіма поляками. Він умів підлабузнюватися і лестити, не соромлячись. Козаки його ненавиділи. Прочитавши листа від Шемберга, Барабаш майже не розмовляв з паном послом. Після вечері у Саволові нестерпно хотілося спати. Отже, Богун скоро залишився віч-навіч з реєстровою старшиною. Було тут кілька таких, що знали Богуна особисто – і сутник Семен Забузький, не те, щоб ворог, але й не друг Богдана Хмельницького. І чорний як галка Іван Галака, і величезний назріст синюкий, білявий Степан Пободайло, й і, і ще декілька інших. Становище було дуже непевне, що хвилини Богуна міг хтось упізнати, а врятував солон Джиджолі. Він якось дуже, до речі, позіхнув, пан посел, позіхнув і собі, сказав «пшепрашам» і пішов спати. Напрочуд тиха була квітнева зоряна ніч. Тільки хвилі півсонно хлюпали об байдак, та інколи сторожно півголосом перекликалися вартові «Пильной, пильной!» скочурніли обриси правого високого берега. Ливоруч тільки вода, тільки сила мла. Богун не спав. Вухо його відрізняло найменший шелест на байдаку. Очі напружено вдивлялися в темряву. Чи не йде джеджелій? Того не було, не прийде. Обережний, як вовк. Аж ось почулися чиїсь кроки. Ні, це не джеджелій. Це хтось вищий і легший за нього. Забузький зник коло барабашевого намету. Не джелій. Почало розвинюватися. Не прийде. Заснути. спочити. Богун позіхнув, умостився зручніше, і тої ж хвилини міцно заснув. Прокинувся він від обережного, але впертого штовхання. Над ним стояв жовнір, а трохи далі сам барабаш дехто старшини і кілька німецьких піхотинців. Богун миттю схопився на рівні ноги, ще не знаючи, що робитиме, але гостро, до болю відчуваючи страшну небезпеку, хотів вихопити шаблю. Її не було. «Я знаю тебе! Ти на цибульський! Ти зрадник! Іван Богун!» просичав барабаш. Прошу пана!» – почув був Богун, але раптом гордо, з викликом, глянув на осавула. «Ну, то що ж?» У ранковім півсвітлі помітно було, як затрусилася в барабаша нижня щелепа. «Ти, як ти здобув листа від пана комісара?» «Де справжній посел?» «Пан комісар дав мені листа особисто», – зухвало відповів богун, напружено вдивляючись в обличчя старшини і сподіваючись, Побачити хоч один прихильний погляд джеджелія не було. Знайомих був тільки Семен Забузький, що стояв трохи віддаль від інших. Він дивився немов співчуваючи, але Богун зразу ж відчув, що на нього розраховувати не можна.